Süleymanın məsəlləri. 1-ci fəsil. İsrail paşahı Davud oğlu Süleymanın məsəlləri. Hikmət və tərbiyə malik olmaq. Müdrik sözləri dərk etmək üçün. Salehlik, ədalət, insaf barədə idrak tərbiyəsi almaq üçün. Cahillərə uzaq görənlik, Gənc oğlana bilik Və dərrakə vermək üçün. Qoy hikmətli qulaq asıb, Müdrikliyini artırsın, Dərrakəli adam Sağlam məsləhət alsın. Bu yollan insanlar Məsəl və kinayələri Hikmətlilərin sözlərini Və müəmmalarını anlasınlar. Rəb qorxusu, Biliyin başlanğıcıdır. Amma səfihlər Hikmət və tərbiyyə Xor baxarlar. Oğlum, Ata tərbiyyəsinə qulaq az. Ananın öyrətdiklərini Kənara atma. Onlar başını gözəl Çələnk kimi, Boynunu boyunbağı kimi bəzər. Oğlum, Qoyma səni günahkarlar azdırsın. Desələr ki, Gəl bizimlə pusku qurub qan tökək Nahaq yerə günahsızları güdək Gəl onları ölülər diyarı kimi diri-diri udaq Tamam qəbrə düşənlərə bənzəsinlər Onda çoxlu qiymətli sərbət taparıq Evlərimizi talan ilə doldurarıq Bizə qoşul, qoy küsəmiz bir olsun Oğlum, onlara qoşulma Yollarına ayaq basma Çünki onların ayaqları pisliyə tərəf qaçar Qan tökməyə tələsər Bir quşun gözü önündə tələ qurmaq faydasızdır Çünki onların qurduğu pusku öz qanlarını tökmək üçündür Güdməkləri öz canları üçündür Tamahkarın yolu həmişə belədir Tamahı onun canını alar Hikmət bayırda ucadan çağırır Meydanlarda onun səsi ucalır O səsli köylü küçələrin başında çağırır. Şəhər darvazalarında deyir: Ey cahillər, nə vaxta də jahaləti sevəcəksiz? Nə vaxta də rişqətçilər rişqətdən zöv qalacaq? Axmaqların bilikdən zəhləsi gedəcək. Məzəmmətimdən düzəlsəydiniz, ruhumu üstünüzə tökərdim. Sözlərimi sizə bildirərdim Sizi çağıranda məni rədd etdiniz Əlimi uzadanda əhəmiyyət vermədiniz Bütün nəsiyyətlərimi boş saydınız Məzəmmətlərimi qəbul etmədiniz Ona görə də sizin üzərinizə bəla gələndə güləcəyəm Dəhşət sizi bürüyəndə Tufan kimi dəhşət sizə hücum çəkəndə Sizə qasırğa kimi bəla gələndə, Dara, əziyyətə düşəndə istihza edəcəyəm. O vaxt məni çağıranlara cavab verməyəcəyəm. Səylə axtarsalar da, məni tapa bilməyəcəklər. Çünki onlar biliyə nifrət etdilər. Rəbdən qorxmaq istəmədilər. Nəsihətimi istəmədilər. Hər məzəmmətimi rədd etdilər. Buna görə də öz yollarının bəhrəsini yiyəcəklər. Öz nəsiyyətləri ilə doyacaqlar. Cahili öz başınalığı öldürəcək. Axmağı, laqeydliyi məhv eləyəcək. Mənə qulaq asanlarsa, əminəmanlıqda yaşayacaq. Rahatlıq tapacaq. Pislikdən qorxmayacaq.